Aquest dilluns els centres educatius de Tiana comencen un nou curs acadèmic i ho fan diverses particularitats que fan que aquest sigui un any diferent. Per una banda, per primera vegada, la vila comença amb dues escoles de primària després que el nou edifici de l'escola l'Anglada s'inaugurés el passat mes de març i entrés en funcionament l'escola Tiziana. A més, aquest serà també el primer curs de la secció d'ensenyament secundari que comença amb 53 alumnes. Aquests alumnes de secundària es dividiran en dues línies d'ESO. S'apostarà per donar continuïtat a les bases que han posat les escoles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 el del centre, Josep Jiménez, ha afirmat que aquesta nova etapa s'encara amb il·lusió, tot i els temps difícils en els que estem. Contents, els pares i els alumnes estan tots a l'expectativa i encantats de que hi hagi un nou centre a la població i comencem amb normalitat. i ha carences estructurals i de, de mobiliari, però això, amb la il·lusió que tenim, ho suplim de forma perfecta. Per la seva banda, l'escola tiziana comença el nou curs amb fosses renovades després que les instal·lacions de l'edifici de la Ciutadella s'hagin sotmès durant aquest estiu a un rentat de cara. La directora del centre, Gemma Pérez, ho ha celebrat. Estem molt contents. Realment hem de dir que l'Ajuntament ha fet una, una feina excel·lent s'han encarregat de pintar tota la façana de l'edifici, han pintat els passadissos per dins, està l'escola preciosa. Sabem que hi ha hagut un esforç eh, econòmic i d'inversió d'hores de treball molt important i realment estem molt agraïts i per tant podem dir que comencem l'escola amb, amb la cara neta, no? que és el que em feia realment il·lusió i creiem que, que necessitàvem. A banda de l'Ajuntament la Generalitat també s'ha fet càrrec de part de la feina d'arranjament de l'escola Tiziana arreglant aules d'educació infantil. A més, el nou centre tianenc inicia el curs amb un augment de la plantilla de professors per poder assumir el programa de suport personalitzat que s'ha de portar a terme en substitució de la sisena hora. Per contra, l'escola l'Anglada comença aquest nou curs amb dos mestres menys respecte a l'any passat i sense que s'hagi cobert la plaça de tardes de la tècnica d'educació infantil. I aquesta és una mostra que el nou curs escolar dona el tret de sortir de Tiana com a d'altres indrets del país, marcat també per les retallades pressupostàries. Tot i així, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gost, ha subratllat el bon nivell de l'oferta educativa de la vila. A banda de les qüestions més materials i de l'estat dels edificis, lletre, jo penso que el més important és que darrere de tots els projectes educatius que hi ha a Tiana hi ha projectes pedagògics doncs, molt interessants, molt engrescadors i per tant des d'aquesta regidoria doncs, pensem que Tiana compta amb una oferta de, de molt bona qualitat.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 i per tant, només hem tingut que, que avantatges i ganes de fer coses. La data límit per les inscripcions de les activitats extraescolars és el 16 de setembre i han posat un correu electrònic d'informació a disposició dels interessats.